Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. ТаяНЕРИС. Мухи повільно кружляли над халом Дрого. Їхнє низьке дзещання на межі слуху наповнювало Дані жахом. Безжальне сонце стояло високо. Жар здіймався хвилями від кам'янистих передгір'їв невисоких гір. Тоненький струмочок поту повільно стікав між напухлими Даніними грудьми. Єдиними звуками, чутними навколо, були рівний стукіт копит та дзвіночків у волосі Дрого та далекі голоси позаду. Дані роздивлялася мух. Мухи були завбільшки з бджолу, гидкі, синюваті, блискучі. До тракійці називали їх кровомухами, жили ті у болотах та застійних ставках. Смоктали кров з людей та коней, відкладали яйця у мертвих та вмираючих. Дрого їх не терпів. Бувало, щойно, яка підлітала близько, він викидав руку, наче змію, і хапав її, дані ще не бачила, щоб він промазав. Якусь мить дрого тримав муху в велетенському кулаку, аби послухати її шалене дзищання, а тоді стискав руку і на долоні лишалася тільки червона пляма. А зараз одна муха повзла крупом його огиря і кінь гнівно махав хвостом, аби зігнати її. Чи кілька вилися навколо дрогу, дедалі ближче, але хал їх не помічав. Його очі були прикуті до віддалених бурих пагорбів, повід вільно висів у руках. Під мальованою жилеткою груди вкривала пов'язка сфігових листків та грудкуватої блакитної грязюки. Пов'язку йому наклала дотракійська травниця, масть Міррі Маздуур, свербіла та пекла. Іхал відірвав її шість днів тому, клянучи цілительку, як Маегі. Грязюка діяла м'якше, до того ж травниця зробила йому макового вина. Вже три дні він впивався ним, а коли вина бракувало, то кумисом або перцевим пивом. Але ж їжі він майже не торкався, а вночі судомився і стогнав. Дані бачила, як змарніло його обличчя. Раего не знав покою у неї в череві, хвицявся, як молодий коник. Але навіть це не збуджувало колишньої цікавості в Кожного ранку, після пробудження від хворобливого сну, її очі знаходили свіжі зморшки від болю на його обличчі. А зараз ця мовчанка. Вона лякала Дані. Відколи вони сіли у сідло на світанку, хал не вимовив ані слова. Коли Дані щось казала, єдиною відповіддю їй був стогін. А сьогодні від полудня і того не лишилося. Одна з кровомух сіла на голу шкіру халового плеча. Ще одна кружляючи торкнулася шиї та поповзла до рота. Халдрого хитнувся у сідлі, брязкаючи дзвіночками. Його кінь рухався далі, уперед рівним кроком. Дані вдарила срібну п'ятами і під'їхала ближче. «Пане мій», – тихо мовила вона, – «дрого, моє сонце та зорі». Він, здавалося, і не почув. Кровомуха вповзла під його вислий вуз і сілася на щоці у западині біля носа. Дані зойкнула «Дрого!», незграбно потягнулася до нього і взяла за руку. Халдрого хитнувся у сідлі, повільно похилився і важко впав з коня. Мухи розлетілися на мить, зробили коло і повсідалися на лежачого. «Ні!», – скрикнула Дані, натягаючи повід. Забувши на мить, про свій живіт вона прожогом злізла з кобили та побігла до чоловіка. Трава під ним була суха та бура. Друго скрикнув з болю, коли Дані стала біля нього на коліна. Хрипкий подих розривав халові горло. Він дивився на дружину і не впізнавав її. «Кінь!», – задихаючись, вичавив він із себе. Дані змахнула мухи з його грудей, а одну розчавила, як колись умів чоловік. Його шкіра горіла під пальцями. Халові кривноїзники їхали просто по п'ятах. Вона почула, як Хаго щось гукнув, як вони підлетіли учвал, як кохоло прудко зістрибнув з коня. «Кров моєї крові», – мовив він, падаючи на коліна, інші двоє лишилися верхи. «Ні», – застогнав Халдрого, судомлячись у даніних руках. «Треба їхати, їхати, ні», – він упав з коня, – мовив Хаго, витріщаючись донизу. Його широке обличчя нічого не виражало, та голос був важчий за свинець. «Не треба так казати», – відповіла Дані. «Ми сьогодні багато проїхали. Станьмо табором тут». «Тут?» – Хаго озирнувся. Навколо стелилася бура, випалена негостинна земля. «Тут не місце для табору. Жінка не може наказувати, де нам таборувати», – мовив Котхо. «Навіть Халісі». «Станьмо табором тут», – повторила Дані. «Хаго, перекажи усім, що хал-дрого звелі зупинитися. Якщо спитають чому, то скажи, що моя година наближається, я не можу їхати далі. Кохоло, приведи невільників, хай негайно ставлять намет хала. Котхо, ти не наказуєш мені, Халісі», – перебив її Котхо. «Знайди мірі Маздуур», – вела вона далі. Божа жона, мабуть, іде з іншими ягнятниками у довгій невільничій валці». Приведи її до мене разом зі скринею. Котхо зиркнув на неї згори вниз очима, гострими, мов кремені. Маегі, він сплюнув, цього я не робитиму. Ти зробиш, відповіла дані, бо інакше Халв знає, що йно тямиться, як ти мені відмовив. Розлючений котхо розвернув коня й помчав геть, хоча дані знала, що він повернеться з мірі Мазду Ур, хай без великої охоти. Невільники поставили на хала Дрого під визубреним виступом чорного каменю, який давав хоч трохи тіні від пекучого полудневого сонця. Та все одно під піщаним шовком стояла задуха. Ірі та Дорея допомогли Дані завести Дрого всередину. На землі постелили товсті візерунчасті килими, по кутках розкидали подушки. Ероя, сором'язлива дівчинка, яку Дані врятувала під саманними стінами ягнятників, поставила жарівницю. Вони разом простягли хала дрогу на плетеній циновці, ні, бурмотів він посполитою мовою. Ні, ні. Більше він нічого не казав і здавався неспроможним бодай ворухнутися. До рея розстібнула паса з блях, стягла з хала жилетку та штани, адже стала на коліна коло ніг, аби розшнурувати сандалі. І хотіла відкинути запони шатра, аби до середини віяв вітерець, та дані їй заборонила. Вона не дозволить нікому бачити Дрого таким, слабким та навіженим від хвороби. Коли під'їхав її Хас, вона поставила вояків з надвору на варті. «Нікого не пускайте до досередини без мого дозволу», – наказала вона Джохого. «Нікого». Еруя перелякано втупилася у лежачого Хала. «Він помирає», – прошепотіла вона. Дані дала їй ляпаса. «Хал не може померти, він є батьком огиря, що покриє світ». Його волосся ніколи не різали, він і досі носить дзвіночки, подаровані йому батьком. «Халісі», – мовила Джихікі, – «він упав з коня». Дані відвернулася, здригаючись. Очі її наповнилися сльозами. «Він упав з коня». Саме так, вона це бачила, і кремноїзники це бачили, і служниці та вояки Хасу теж. А скільки ще людей бачило, зберегти падіння в таємниці не вдасться. Дані розуміла, що це означатиме. Хал, який нездатний їздити верхи, нездатний правити й наказувати, а другу впав з коня. Треба його помити, вперто мовила вона. Не можна дозволити собі впасти у відчай. Ірім, хай негайно принесуть купільницю. До реє, знайдіть води. Прохолодної, хал дуже гарячий. Насправді хал скидався на вогонь у людській шкірі. Невільники поставили важку мідну купільницю в кутку намету. Коли Дорея принесла перший глек води, Дані змочила шмат шовку та поклала на чоло дрогу, аби пом'якшити палаючу шкіру. Його очі дивилися просто на неї, але нічого не бачили. Коли він розтулив губи, то не спромігся нічого вимовити, а тільки застогнав. «Де Мірі Маздуур?» – вимогливо спитала вона, скніючи від страху, аби не спізнитися. «Котхо її знайте», – відповіла Ірі. Служниці наповнили купіль ледь теплою водою, що смерділа сіркою, додали гіркої запашної олії та кілька жмень м'ятного листя. Поки готувалася купіль, даня незграбно стала навколішки коло свого вельможного чоловіка, відчуваючи вагу дитини у великому череві. Вона розплутала косу чоловіка тремтливими пальцями, як їхньої першої ночі під зірками. Дзвіночки відклала у бік один за одним із великою турботою. «Щойно він видужає, як потребуватиме їх знову», – подумала вона. До намету дмухнуло трохи свіжого повітря. То Акго просунув голову крізь шовки. «Халісі», – покликав він, – «прийшов Андал, просить ласки увійти». Андалом до тракійці кликали пана Джорага. Так, – відповіла вона, важко спинаючись на ноги, – «хай зайде». Вона довіряла лицареві, якщо він не знатиме, що робити, то надії немає. Пан Джорах Мормонт пірнув під запону та почекав хвильку, поки очі звикнуть до тьмяного світла у наметі. Під жорстоким сонцем півдня він носив шаровари пістрявого піщаного шовку та верхові сандалі з відкритими носаками, зашнуровані до колін. Піхви з мечем висіли на плетеному з кінського волосу пасі. Під вибіленою жилеткою виднілися голі груди, червонілі від сонця. «Чутки ходять халазаром», – мовив він. Шепочуть, що хал Дрого з коня. Допоможіть йому, заблагала Дані, задля тої любові, у якій ви клялися до мене. Допоможіть йому. Лицар став навколішки поруч із нею та халом. Він дивився на Дрого довго та важко, а тоді зіркнув на Дані. Проженіть служниць. Дані мовчки махнула рукою, бо горло їй стиснув жах. І рихутко випхала усіх дівчат з намету і зникла слідом. Коли вони лишилися самі, пан Джорах витяг кинджала. Надзвичайно вправно та обережно, чого вона не чекала від такого здоровання, ліцар почав зішкрібати чорне листя та висохлу блакитну грязюку з грудей дрогу. Накладена на рану пов'язка стала тверда, як саманна стіна ягнятників. Але так само і розтріскалася. Панджорах зламав засохлу грязюку ножем, відчистив шматки від плоті, один за іншим зрізав листки. Від рани потягло солодкуватим смородом, таким гидким, що Дані аж захлинулася. Листя пов'язки просякло кров'ю та гноєм. Груди Дрого напухли й блищали страшним чорно-синім кольором розкладу і смерті. «Ні!» – прошепотіла Дані. по щоках її бігли сльози. «Ні! Благаю вас, боги, почуйте мене! Ні!» Халдрого смикнувся, неначе наче у битві проти якогось невидимого ворога. З відкритої рани повільно витікала густа чорна кров. «Ваш хал вже однією ногою на тому світі, принцесо!» «Ні, він не може померти, не повинен, це ж лише поріз!» Дані взяла його велику мозолясту руку своїми маленькими ручками та міцно стисла. «Я не дам йому померти!» Панджоров гірко засміявся. «На жаль, навіть халісі та королеви не мають влади над смертю. Годі плакати, дитину, сльози литимете завтра!» Або через рік. Зараз часу для жалоби немає. Треба тікати і то швидко, поки він ще живий. Таня нічого не розуміла. Тікати? Куди тікати? Наприклад, до Ашаю. Він далеко на півдні, на краю відомого нам світу. Люди кажуть, то великий порт. Там ми знайдемо корабель назад до Пентосу. Але подорож буде тяжкою, запевняю вас. Чи довіряєте ви вашому Хасові? Чи підуть вони з нами? Алдрого наказав їм берегти мене, відповіла Дані, але якось непевно. Та якщо він помре, вона торкнулася опуклого живота. «Не розумію, навіщо нам тікати? Я ж халісі. Я виношую спадкоємця Дрого. Він стане халом після Дрого». Пан болісно скривив губи. «Принцесо, послухайте мене. До тракійці не підуть за немовлям. Вони схилялися та благоговіли перед силою Дрого і нічим іншим». Коли його не стане, Джаха, Ко, Поно та інші Ко почнуть різатися за його місце, і Халазар зжере сам себе. Переможець не захоче мати суперників. Малого віднімуть від ваших грудей, щойно він народиться, і віддадуть собакам. Даня охопила себе руками. «Але завіщо? – жалісно скрикнула вона. – Завіщо вбивати малу дитину? Це син Дрого, а за пророцтвами бабів Дошхалін ще й огир, що покриє світ. Так було провіщено. Краще вбити дитя, аніж викликати його гнів, коли хлопчик виросте у чоловіка. Дитя хвицнулося всередині, немов підслухавши. Дані згадала розповідь Візереса про те, що пси узурпатора вчинили з Райгаровими дітьми. Принців син також був іще немовлям, але його відірвали від матерених грудей і розбили голову об стіну. Люди усюди однакові. «Мій син не повинен постраждати», – скрикнула вона. «Я накажу моєму Хасові берегти його спокій, а кревноїзник і Дрого» – панджора хузяв її за плечі. «Кремноїзник помирає зі своїм халом, ви самі знаєте, дитину. Вони відвезуть вас до бабів у ваес трак. Та останній їхній обов'язок перед халом, і коли він буде виконаний, вони підуть до Дрого у нічні землі. Дані не бажала повертатися до вайс до траку, аби прожити решту життя серед страшних старих бабів. Та знала, що лицар має рацію, Дрого був не тільки її сонце та зорі, але й щит, що беріг її життя від небезпеки. «Я не покину його», – вперто та похмуро пробурмотіла вона і знову взяла халову руку. «Не покину». Колозапони шатразово завовтузилися, Дані повернула голову та побачила Мірі Маздуур, яка саме входила з низьким уклоном. За ті дні, що жриця шкутельгала серед інших невільників слідом за Халазаром, вона змарніла, запала очима, стерла ноги до кривавих пухирів. За нею увійшли Котхо та Хаго, тягнучи у двох жрицину скриню. Коли кривноїзники побачили рану Дрого, то Хаго впустив скриню, яка хряснула в підлогу, а Котхо вилаявся так брудно, що аж дихати стало важче. Мірі Маздоур роздивилася дробу з кам'яним обличчям. «Рана загнилася!» «Це твоїх рук справа, Маегі!» – мовив Котхо. А Хаго приклався Мірі кулаком до щоки з вологим чваканням. Жриця впала на землю, і він додав їй ногою. «Ану припини!» – заверіщала Дані. Отхо відтяг Хаго геть, а сам заговорив. «Забити Маегі ногами – надто легка смерть. Треба її розіп'яти на дворі на кілках, і хай її гойдає всякий, хто йде мимо. А коли більше ніхто не забажає, хай пограються ще й собаки. Тхори виїдять їй тельбухи, вороння видзубає очі. Мухи з річки відкладуть її яйця у черево та питимуть гній з пошматованих грудей». Він увіп'яв свої залізні пальці у м'яку зів'ялу плоть плеча жриці та підсмикнув її на ноги. «Ні», – мовила Данні, – «я не дозволю її кривдити». Губи Котхо відповзли з його кривих чорних зубів, зобразивши жахливу подобу посмішки. «Ні, це ти мені кажеш? Ти краще молися, щоб тебе не прип'яли поруч із Маеді, ти винна не менше за неї». Наперед виступив пан Джорах, перевіряючи, як ходить меч у піхвах. Припини язика кривноїзнику. Принцеса є твоєю Халісі. Поки живе кров моєї крові, відповів Котхо лицареві. А коли той помре, вона перетвориться на ніщо. Вдані всередині все стислося. Ще до того, як стати Халісія була кров'ю дракона. Пане Джорагу, скличте мій хас. Не треба, мовив Котхо, ми підемо. Поки що, Халісі. Хаго вийшов слідом за ним із шатра, хмурячи брови. «Він дуже небезпечний для вас, принцесо», – мовив Мормонт. «Дотракійці кажуть, що кремноїзники поділяють життя свого хала. І Котхо бачить, як наближується кінець їхнього спільного життя. А мертвій людині нема чого боятися». «Ніхто поки що не помер», – відповіла Дані. «Пане Джорагу, мені потрібен захист вашого клинка. Краще вам вдягти обладунок». Навіть самій собі вона боялася зізнатися, як її лякає те, що мало відбутися». Лицар вклонився. «Воля ваша!» і вийшов з намету. Дані обернулася до Мірі Маздуур та дивилася сторожкими очима. «То ви знову врятували мене?» «А тепер ти маєш врятувати його», – відказала Дані. «Прошу, благаю». Невільницю не благають», – різко відповіла Мірі. Невільниці наказують». Вона підійшла до Дрого, що палав на своїй циновці, і довго вдивлялася у рану. Втім, благаючи, наказують, то вже не важить нічого. Мистецтво цілителів йому не допоможе. Очі Хала були заплющені. Жриця відкрила одне з них пальцями. Він глушив біль маковим молоком. Так визнала Дані. Я зробила для нього масть із вогнестрюків та нещепаю. Наклала йому пов'язку з ягнячої шкури. Хал казав, що вона пече, і відірвав. Травниця зробила йому нову, мокру та заспокійливу. «Так, вона пекла, бо у вогні ховаються великі цілющі чари. Це знають навіть ваші голомозі». «Зроби йому іншу пов'язку», – попрохала Дані. «Цього разу я не дозволю йому зірвати її». «Уже запізно робити пов'язки, пані», – відповіла Мірі. «Зараз я можу тільки полегшити йому шляху у тьму, аби він від'їхав у нічні землі без болю. До ранку його вже не стане». Її слова вразили Дані гірше за ніж у груди. Що вона такого наробила? Чим розгнівала богів? Вона тільки-но знайшла собі безпечне місце. Нарешті скуштувала кохання та надії. Нарешті збиралася додому втратити усе в таку мить. «Ні», – заперечила вона, – «врятуй його і отримаєш волю. Клянуся, ти ж, напевне, знаєш спосіб, якісь чари, що-небудь». Мірі Маздоур всілася на п'яти і окинула дані поглядом чорних, мов ніч очей. «Є такі чари!» Вона говорила тихо, майже шепотіла, але вони важкі й темні пані. Багато хто скаже, що краще й чистіше було прийняти смерть. Я навчилася цього способу вас шаї, дорого заплативши за науку. Мій вчитель був кровознатник із тіньових земель. По таніному тілу пробігла крижана хвиля. То ти справді маегі? Справді, посміхнулася Мірі до але ж вашого наїзника, срібна цариця, зараз може врятувати тільки Майегі. Хіба немає іншого способу? Іншого немає. Халдрого смикнувся та вхопив ротом повітря. То роби свою справу, наважилася Дані. Вона не мала боятися, кров дракона не боїться. Рятуй його. За це доведеться заплатити, попередила жриця. Ти матимеш золото, коней, усе, що забажаєш. Йдеться не про золото чи коней. Це кровочари, пані. За життя можна платити тільки смертю». «Смертю?» – Дані злякано схопила себе руками, розгойдуючись уперед-назад на п'ятах. «Моєю?» – вона сказала собі, що помре за нього, якщо муситиме. Вона кров дракона і не повинна боятися. Її брат Раегар помер заради жінки, яку кохав. «Ні», – заспокоїла її Мірі Маздуур, – «не вашої, Халісі». Дані здригнулася з полегшенням. «Роби, що знаєш!» Майегі поважно кивнула. «Як ви накажете, так і буде. Покличте ваших людей!» Халдрого слабко викручувався, коли Рахаро та Кваро опускали його до купелі. «Ні!» – бурмотів він. «Ні!» – треба їхати! У воді вся сила, здавалося, полишила його. Наче витекла крізь якісь щілини. «Приведіть його коня!» – наказала Мірі Маздуур. Наказ було виконано. Джохого завів великого гнідого огоря просто у намет. Коли кінь відчув пахощі смерті, то за став дибки, закочуючи очі. Аби вгамувати його, знадобилося троє людей. «Що ти робитимеш?» – запитала Дані. «Нам потрібна кров», – відповіла Мірі. «Так це робиться». Джохого сахнувся, поклавши руку на араха. То був юнак 16 років, тонкий та гнучкий, мов батіг, безстрашний, сміливий і з легкою тінню перших вусів на верхній губі. Раптом він впав на коліна перед своєю повелителькою. «Халісі», – заблагав він, – «цього не можна робити, дайно я вб'ю цю Маегі». «Вб'єш її, вб'єш свого хала», – відповіла Дані. «Це кровочари», – мовив він, – «це заборонено». «Я Халісі, я кажу, що це не заборонено». Уваєз до дотраку хал вбив огиря, і я з'їла його серце, аби дати нашому синові силу та мужність. Це те саме, одне й те саме. Огир хвицевся та ставав дибки, поки Рахаро, та Аго тягли його до купелі. Там, наче мертвий, палав хал, забруднюючи купільну воду кров'ю та гноєм зі своєї жахливої рани. Мірі Маздоур співучо проказала якісь слова невідомою дані мовою. В її руці невідомо звідки, непомітно для Дані з'явився ніж. Навид дуже старий, вкритий стародавніми написами, викуваний з червонястого томбаку, в подобі листка. Майги черкнула ним по горлянці коня, трохи нижче його шляхетної голови. Огр заіржав здригнувся, з нього червоним водоспадом линула кров. Кінь бив впав, та чоловіки з хасу міцно тримали його на ногах. «Сило коня увійди в наїзника», – співала Мірі, поки кінська кров змішувалася з водою в купелі Дрого. «Сило звіра увійди в чоловіка». Джохого, який боровся з вагою вбитого огиря, вирячив на жахані очі. Він боявся торкатися мертвої плоті. «Але й відпустити боявся. Це лише кінь», – подумала Дані. «Якщо можна купити життя Дрого ціною кінської смерті», то вона віддасть на заклання хоч цілий табун на тисячу голів. Коли Огиреві нарешті дали впасти, купіль була темно-червона, а від дрогу виднілося саме обличчя. Коняча туша була мірі до урні до чого. «Спаліть її», – наказала Дані. Вона знала, що саме таким є звичай. Коли помирав вершник, його коня вбивали та клали поруч із ним на поховальне вогнище, аби той ніс хазяїна до нічних земель. Воїни хасу потягли коня геть із намету, навколо була сама кров, навіть стіни піщаного шовку були заляпані нею, а килими під ногами просякли так, що аж чорніли та хлюпали. Запалали жарівниці. Мірі Маздуур кинула на вугілля якогось червоного порошку. Від нього дим набув гострого присмаку та досить смаковитого запаху. Але Ероя негайно втекла, схлипуючи, а Дані переповнилася жахом. Але вона зайшла надто далеко, щоб повертати назад, тому відіслала служниць геть. «Ви теж ідіть з ними, срібна царице», – мовила Мірі Маздуур. «Я залишуся», – заперечила Дані. «Цей чоловік вперше пізнав мене під зірками і дав життя дитині всередині мене. Я не покину його самого». «Покинете. Щойно я почну співати, ніхто не повинен входити до намету. Моя пісня розбудить сили давні й темні. Цього вечора тут танцюватимуть мертві. Жодна жива людина не повинна їх бачити». Дані схилила голову, безпомічно погоджуючись. «Тоді ніхто не увійде сюди!» Вона схилилася на дорогу у кривавій купелі та легенько поцілувала його у лоба. «Поверни його мені!» – прошепотіла Дані до Мірі Маздуур, перш ніж вийти геть. На дворі сонце вже висіло низько над добріє. Небо зачервонілося та пішло похмурими синюшними хмарами. Халазар став табором. Намети та циновки для спання тяглися, докуди бачило око. Дув гарячий вітер. Джохого та Агго копали вогняну яму, аби спалити мертвого коня. Перед Дані зібрався цілий натовп. До Дотракійці витріщалися на неї жорсткими чорними очима з облич, схожих на личини скуваної міді. Вона побачила пана Джорога Мормонта у шкіряному каптані та обладунку. На його широкому лисому лобі блищали крапельки поту. Він проштовхався крізь дотракійців та став поруч із Дані. Побачивши криваві відбитки її чобітків на ґрунті, лицар збліднув з лиця. «Що ви наробили, дурна дівчино? запитав він хрипким голосом. «Я мала якось врятувати його». «Ви могли б просто втекти», – мовив лицар. «Я б доправив вас до Асшаю, принцесо. Не треба було». «То я справді ваша принцеса?» – запитала вона його. «Ви ж знаєте відповідь. Боги збережіть нас обох. Тоді допоможіть. Пан Джорах скривився. Аби ж я знав, як саме». Голос Мірі Маздоур підніся до тонкого завивання, від якого по спині дані побігли мурашки. Деякі дотракійці почали тишком-нишком тікати, бурмочучи собі під ніс. Намет світився зсередини від вогню у жарівниці. Через заляпаний кров'ю піщаний шовк було видно рухливі тіні. Там танцювала Мірі Маздур і не сама. Дані побачила відвертий переляк на обличчях до Так не можна, загримів котхо. Вона не бачила, як повернувся кремноїзник. З ним були хаго та кохоло, вони разом привели голомозих, є внухів, що лікували ножем, голкою та вогнем. Так буде, відповіла Дані. Маегі, загарчав хаго. А старий Кохоло, той самий Кохоло, який пов'язав своє життя з Дрого у день народження Хала, який завжди був добрий до неї, він плюнув їй просто в обличчя. «Ти помреш, Маегі, пообіцяв Котхо. «Але першою має померти та, інша». Він витяг Араха і рушив до намету. «Ні», – скрикнула вона, – «не можна». Вона вхопила Котхо за плече, але той відштовхнув її у бік». Дані впала на коліна, схрестивши руки на череві, аби захистити дитя. «Зупиніть його!» – наказала вона своєму Хасові. «Вбийте його!» Рахаро та Кваро стояли обабіч за намету. на мету. Кваро зробив крок уперед і потягся по руків'я Батога. Але Котхо крутнувся швидко і вправно, наче танцюрист, діймаючи Араха. Кваро отримав удар знизу під руку. Яскрава, гостра криця розпанахала шкіру та плоть, м'язи та ребра. Молодий наїзник сахнувся назад, вхопив ротом повітря, кров бризнула на всі біч. Тим часом Котхо вивільнив лезо араха. «Аго, конятнику!» – покликав пан Джорах Мормонт. «Спробуй на мене!» Меч півторак вислизнув із піхов. Котхо крутнувся, вилаявся. Арахс виснув так швидко, що кров-кваро полетіла з нього дрібним віялом, наче дощ під гарячим вітром. Меч стримав його за якусь стопу від обличчя пана Джорога. Два леза тремтіли мить від напруги, поки котхо завивав від люті. На лицареві була кольчуга по ножі та рукавиці зі членованої сталі. Важкий ринграф навколо шиї, та він якось не подумав вдягти ще й шолома. Котхо пружно та спритно відскочив, арах описав над його головою блискуче коло, замиготів, наче блискавка, лицар поспіхом став до бою. Панджорах відбивав удар, як умів, але вони сипали один за одним так швидко, що дані здавалося, наче котхо має чотири арахи у чотирьох руках. Вона почула скрегіт леза по кольчузі, побачила іскри, викресані довгим кривим клинком із латної рукавиці. Мормонт відступав, запинаючись, а кот-хорвучко насідав на нього. Лівий бік обличчя лицаря спливав кров'ю. Удар у стегно прорубав кольчугу та змусив його шкутельгати. Кот-хосипав лайками, глозував, кликав пана Джорога боягузом, молочним немовлям, євнухому залізній сорочці. «Прийшла твоя смерть», – гукнув він, виблискуючи арахом у червоних сутінках. В даніному череві відчайдушно хвитявся її син. Кривелезо обійшло пряме, та глибоко занурилося у лицареве стегно, де виднілася дірка в кольчузі, Мормонт застогнав, запнувся, дані відчула раптовий різкий біль, щось мокре між стегон, котхо заволав з радощів, але арах зустрів тверде і на мить застряг. Цього виявилося досить. Панджорах опустив меча з усією силою, що в нього лишилася, просто крізь плоть та кістку. Передпліччя Котхо повисло на шматку шкіри та жил. Наступний удар шаленої сили поцілив у вухо дотракійця, і обличчя Котхо наче вибухнуло зсередини. Навколо верещали дотракійці, виття Мірі Мазду-Ур середині намету нічим не нагадувало людський голос. Кваро, вмираючи, благав про воду. Дані кликала на поміч, та ніхто її не чув. Рахаро саме бився з Хаго, а Рах танцював з Арахом. А тоді громом ляснув батіг Джохого, і кінець його обвився навколо шиї Хаго. Кремноїзник запнувся, хитнувся назад, втратив рівновагу, впустив зброю. Раха стрибнув уперед, завив з усієї сили, впустив Араха, обіруч на голову Хаго. Лезо втрапило просто межи очі, зачервоніло, затремтіло, звідкілясь прилетів камінь. Дані поглянула на своє плече й побачила кров та пошматоване м'ясо. Ні, заскиглила вона. Благаю, вас не треба. Це занадто. Ми всі дорого заплатимо. Полетіли ще камені. Дані спробувала повзти у бік намету, але її впіймав кохоло. Щупившись пальцями у волосся, він задав їй голову назад, і вона відчула холодний дотик ножа до горлянки. «Дитина!» – заверещала вона. «Мабуть, боги почули й зглянулися, бо ще мить і кохоло впав мертвий». Стріла Агго влучила йому під пахву, прохромила легені та серце. Коли нарешті Даянерис віднайшла у собі сили підняти голову, то побачила, що натовп розходиться. До тракійці мовчки прокрадалися до своїх наметів та циновок. Дехто сідлав коней та їхав геть. Сонце вже сіло, по всьому Халазарові палали багаття. Шовтогорячі ватри люто тріщали та плювалися іскрами у небо. Вона спробувала підвестися, та її охопив страшний біль. Неначе велетень схопив її до кулака і щосили стиснув. Дані забила подих, вона тільки й могла що хапати ротом повітря. Голос Мірі Маздоур скидався тепер на поховальний Лемент. В намету вихором крутилися тіні. Її стан охопила рука, і раптом панджорах підняв її на ноги. Обличчя його стікало кров'ю. Дані побачила, що лицареві бракує пів вуха. Біль охопив її знову. Вона судомилася у руках Мормонта і почула, як лицар кличе її служниць на поміч. Чи всі вони такі налякані? Та вона й сама знала відповідь. Ще один напад болю. Дані ковтнула власний вереск. Її син, мов би, тримав по ножеві у кожній руці і намагався прорізати собі шлях на волю. Дорея, хай тобі грець», – заревів пан Джорах. хутко сюди, шукай повитух. Вони не прийдуть, кажучи, що вона зурочена. Вони прийдуть, або я зітну їхні голови». Дорея заскиглила. «Їх вже немає, пане». «Маегі», – сказав хтось. «Може, Аго? Її треба до Маегі». Ні, хотіла відповісти Дані, тільки не до неї, не треба. Але коли відкрила рота, то видала тільки довге болісне виття, а вся шкіра вкрилася холодним потом. Що з ними таке, хіба вони не бачать? Всередині намету танцювали тіні, кружляли навколо жарівниці та кривавої купелі. Відбивалися темними обрисами на шовку, і деякі з них не скидалися на людей. Вона побачила тінь, схожу на великого вовка, і ще одну, мов би, людину, охоплену полум'ям. «Ягнятниця знає таємниці породільського ложа», – мовила Ірі. «Я сама чула, як вона казала». Так погодилася Дорея. Я теж чула. Ні, заволала Дані або думала, що заволала, бо насправді з її вуз не зірвалося навіть шепотіння. Її підняли та понесли. Очі відкрилися на мертве небо. Чорне, похмуре, без жодної зірки. Благаю, ні. Голос Мірі Маздуур почувся гучніше, потім заповнив увесь світ. З'явіться, верещала вона, танцюйте. панджорах вніс Дані до намету.